Як сказати, що ви шкодуєте. Немає якогось єдиного чудового способу сказати, що вам дуже шкода. Зате є мільйон жахливих способів зробити це. Одним із найгірших способів є формальне вибачення, яке лише звучить як вибачення, а насправді в ньому немає визнання провини. Наприклад, ми шкодуємо, якщо вас це засмутило, або Дуже шкода, що ми не виправдали ваших сподівань. І решта фраз у такому ж дусі. Правильне вибачення передбачає визнання відповідальності. У цьому немає місця умовному способу. Воно чітко показує людям, що вважаєте себе винними. Крім того, воно має відбивати в основних рисах суть того, що сталося, і заходи, що їх ви збираєтеся вжити, аби таке не повторилося. А також у вибаченні має бути запропоновано певний спосіб, у який можна залагодити провину. Ось іще один невдалий приклад. Ми вибачаємося за будь-які незручності, що їх ми могли спричинити. Гаразд, розберімося ще не так у цій фразі. Ми вибачаємося. Випадково, проливши на когось каву, чи скажете ви, я вибачаюся? Ні, ви скажете, ой, вибачте, я дуже перепрошую, мені дуже прикро, що так сталося. Загалом, якщо ваша послуга є життєво важливою для клієнтів, то збій у її наданні є для них не менш болючим, ніж пролити на сорочку гарячу каву. Тому використовуйте тон і мову, які продемонструють, що ви розумієте всю серйозність того, що сталося. Крім цього, особа, на яку покладено місію вибачитися від імені компанії, має взяти на себе персональну відповідальність. Вибачте мені, звучить набагато сильніше, ніж ми вибачаємося. Далі вираз «За будь-які незручності». Якщо клієнти покладаються на вашу послугу і не можуть її отримати в належній якості, це не просто незручності, це кризова ситуація. А незручності – це довга черга в магазині. У вашому випадку – це недоречне слово. І нарешті формулювання, що їх ми могли спричинити. Оце «могли» передбачає. Можливо, нічого поганого і не трапилося? Це класичне формальне вибачення без вибачення. Воно показує ваше зверхнє ставлення до цілком реальної проблеми. Або проблеми, що з нею зіткнулися клієнти. Якщо ця проблема їх не торкнулася, то немає потреби взагалі нічого казати. А якщо таки торкнулася, то не треба вживати слово «могли». Досить плутатися, визначтеся і візьміть на себе відповідальність. Немає якогось єдиного універсального рецепту бездоганного вибачення. Скласти його не допоможе жодна чарівна паличка. Будь-яка шаблонна відповідь сприймається як порожні загальні фрази. Треба підбирати особливі слова для кожної конкретної ситуації. Є один визначальний принцип, що є слід пам'ятати. Коли ви вибачаєтеся, завжди уявляйте, як би ви поставилися до такого вибачення, якби були постраждалою стороною. Чи повірили б ви цим словам, якби вони були звернені до вас? Також, майте на увазі, що споживачі ніколи не пробачать вам негідної поведінки. Навіть найкраще вибачення не врятує, якщо ви не заслужили довіру людей. Усе, що ви робили до цього інциденту, насправді значить значно більше, ніж слова, які ви підбираєте для вибачення. Якщо ви раніше сформували довірливі стосунки зі своїми клієнтами, вони виявляють до вас певну поблажливість і повірять у щирість ваших вибачень.